Запис 39 Здравей, мила! Здрасти, мило! Гладен ли си? Има вечеря. Не, не съм гладен. Как така не си гладен? Болен ли си? Не, не съм болен. Какво има тогава? Вълнен съм. Много съм разочарован.